Tackar mig snurman, båtmotorn. Inspelningen rullar. Hej Är Hej då nu. Ja. Jag känner att det gäller den här Jammer ha D5. -man. Förlåt. Du vet båtmotorn Jammer och D5. Nej. Ja, nej. Nej. Du har ju kommit upp den innan. Vad sa du då dig? Jamaha, du, har kommit... du har kommit ihåg det innan. Nej, jag har ingenting sånt. Ja, men har du fått MS eller allt, säger så, vad är det? Nej, du har ju inget helt, så. Ja, Arne Eriksson. Ja. I Uppsala. Ja. Ja, det, Storgatan. Ja. ja. Ja, men då, ja. då är jag rätt, Arne. <laughs> vad Va ska jag ha en Jamaha? Ja, Jag har D5-båtmotor. Nej, hör du. Inte? Jag, jag har ingen båtmotor alls i Ja. Endast jag har så är Person 206. Ja, yes. så. Och den passar inte. Är det, är det så med QP? Ja. Eller är är ingen kombi, väl? Nej, jag har en kombi. Ja. Vad kostar den? Ja, den kostar allt för mycket pengar. Ja, men jag, jag har mycket pengar. <laughs> ja, men jag har ingen båtmotor i alla fall. Det, det, nej, det men mycket nu mycket. när du snackar om bailar så blir jag intresserad av dig ju. Ja, <laughs> nej. Nej, jag säger inte annat. <laughs> inte? Nej. Okej, okay. nej men det får du ha det bra med. Detsamma? Nej. Nej. <laughs>